Forradalom a levegőben Óvakodjatok a fanatikustól, gyógymódja gyakran jóval halálosabb a gonosznál, amelyet megbélyegez. A mesélő Stanley az X-Men 16. számában 1966. január. Stanleynek volt akkora szerepe az 1960-as évek populáris kultúrájának megteremtésében, mint bárki másnak. De ahhoz képest, hogy milyen sokak képzeletét gyújtott a lángra, Lee legalább olyan értetlenül állt e viharos időszak eseményei előtt, mint bárki más. 1968-ra ezek a körülmények egyszerre állították nagy lehetőségek és zavaros kihívások elé. Ha Lee valamit nagyon is jól értett, az a tömegmédia ereje volt. A képregényeké is természetesen, de főleg a rádióé. Stanley Lieber már gyerekként is imádta a rádiót, Később gyakran és szeretettel beszélt a fantáziáját szárnyalásra rádió rádióműsorokról. Olyanok tartoztak a kedvencei közé, mint a Shando the Magican és a The Charlie McCarthy Show. Stanley képzeletét ezek mellett mozifilmek, főleg Errol Flynnnel a főszerepben és szombat reggeli sorozatok, valamint kedvenc gyerekkönyv szériái, a Bomba, The Jungle Boy, Bomba a dzsungelfiú, Bomba számára gondolat és cselekvés egy és ugyanaz volt és a Jimmy Dale Grey Seal sorozat izgatta folyamatosan. A Marvel univerzum részben Stan gyermekkorának általa nagyra becsült, és ki is elemzett populáris kultúrájára épült. Az 1960-as évek közepére a tévé rég átvette a rádió gyerekek életében betöltött szerepét. Tetszik vagy sem, a gyerekek egyre inkább a tévéből jutottak hozzá a történetorientált szórakoztatási formákhoz, kevesebbet olvastak, rádiót pedig szinte egyáltalán nem hallgattak. De ez még bőven nem jelentette, hogy a rádiónak befellegzett. A médium, a populáris zene újabban a Rakendroll közvetítő csatornájává vált, a rock'n'roll pedig makacs hullámból az ifjúság fősodorbeli és réteg kultúráinak törzsi indulójává nőtte ki magát. És ahogy egyre több és több hallgató vásárolt olyan rádiókat, amelyek nem csak a régebbi EM jeleket, hanem az FM jeleket is fogták, a rádióállomások azon kapták magukat, hogy itt ez az új, kihasználhatlan sávszélesség, az FM, amely alkalmas a hifi és stereo zenék közvetítésére, a kifinomultabb otthoni rendszerekkel rendelkező, így a hangminőségre egyre kényesebb hallgatók pedig pontosan ilyesmit követeltek. Úgyhogy az emberek innentől kezdve az FM rádión hallgatták a legkülönbözőbb kristálytiszta hangzású zenéket a klasszikus Jesztől a legújabb pszichedelikus sikerekig. A slágerlista helyezetjei és az, amit később világzenének hívtak, továbbra is főleg az iem kapott helyet, ahogy az újonnan divatba jött betelefonálós műsorok is, de a komoly zenerajongók és a zenéket bársonyos hangon bejelentő műsorvezetők jövője az FM-ben rejlett. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy megduplázódtak a rádiók számára rendelkezésre álló műsorórák, ezeket pedig ki kellett tölteni valamivel. Több zenével, több hírműsorral, több közlekedési információval. És persze több beszéddel. A rádióállomások az idő kitöltése és a hallgatók figyelmének megtartása érdekében beszélgetős műsorokat indítottak nagy hangú műsorvezetőkkel. Mohon keresték az érdekes, vonzó személyiségű, jósvádájú vendégeket, akik olyan területeken mozogtak, amelyekről az emberek hallani akartak, esetleg olyan termékeket árultak, amelyeket az emberek szívesen vásároltak. Ha pedig az ilyen vendégek a rádióállomás közelében éltek vagy dolgoztak, vagy akár egyetlen gyors szóra is beugorhattak, és nem ingényelt a stúdióba invitálásuk bonyolult vagy költséges szervezést, annál jobb volt. Ez paradicsomi állapotokat jelentett Stanleynek, aki Manhattan belvárosában az összes New Yorki rádióállomás közelében dolgozott, és hamarosan ott is élt. Az 1960-as évekbeli New Yorki rádiót a Progressív Rock, a Hírek, a Top 40, az Egyetemi Rádió és a különböző politikai affinitású műsorvezetők beszélgetős műsorai uralták. Az egyik említésre érdemes állomás a balra hajló WBAI volt, az Aprócska-Pacifika hálózat tagja, amely New York térségében az 1960-as évek ellenkultúrájának egyik központjává vált. Lényegében az 1968. augusztusában a Chicagoi Demokrata Nemzeti Konvencióra tervezett tüntetés információs központjának szerepét töltötte be. A helyi tanárok heves vitákat kavaró sztrájkjának ideje alatt közzétette egy fekete diák antiszemita versét a szólásszabadság jegyében, mire Meir Káne zsidó védelmi ligája tiltakozásképpen megszállta az állomás központját. De a különböző alternatív kultúrák központjaként a WBAI, a lenézett médiumok, például a képregények rajongóinak is lehetőséget kínált, hogy beszélgetős műsorokban szólaltassák meg kulturális őseiket, például az egykori Stanley Martin Liebert. Lee sosem vetette meg az ingyen publicitást, és egyébként is sétányi távolságra dolgozott az állomástól, illetve azt is tudta, hogy a rádiónak épp úgy ki kell töltenie valamivel az idejét, különösen a késő esti és kora reggeli órákban, mint amennyire neki terjesztenie kell a képregényének igéjét. Úgyhogy elfogadta a WBAI meghívását nem a politikai műsorokba, nem a feketék jogaiért síkra szálló vagy a feminista adásokba, hanem a hippi kulturális szekcióba olyan szárnyaikat bontogató rántió személyiségekhez, akiket egészen lenyűgözött, hogy megszólaltathatják a nekik oly kedves képregények hangját. Vajon zavarta hogy egy radikális nézetekkel azonosított rádióban beszél? Tudta egyáltalán, hogy ilyen nézetekkel hozzák összefüggésbe az adót? Akárhogy is rendszeres vendége lett a WBA-nak. Neil Conan, aki később az NPR egyik jelentős alakjává nőtte ki magát, itt Lével készítette az első interjúját 1968-ban. National Public Radio az Egyesült Államok 1970-ben alapított legnagyobb és leghíresebb közszolgálati rádiója. Egy évvel korábban Mike Hoddle. A science fiction megszállottja, szintén a saját WBAI műsorában interjú volt a meglítés körbit. A New Yorki beszélgetős műsorokban olyan személyiségek képviselték a politikai spektrum másik végét, mint Barry Farber, egy nyájas déli konzervatív, aki szerette a nyelvet és nagyra tartotta a líhez hasonló vendégeket, akik frappáns szófordulatokkal éltek és szórakoztató dumákkal tudták kitölteni egy egész éjszakai beszélgetős műsor, jelen esetben a New Yorki WOR állomás műsora hosszú szakaszait. Faber kedvelte a jó vitákat is, úgyhogy örömmel eresztette egymásnak az eltérő nézőpontú vendégeket, miközben kérdései és megjegyzései alapján az érintett és nem éppen ártatlan bámészkodó szerepét játszotta. Az ilyen radikálisabb hangok között akadtak mérsékeltebb rádiós műsorvezetők is, többek között a New York környéki egyetemi állomásokon, amelyek szintén fórumot biztosítottak stanley -nek. Lee így elérhette az egyetemistákat, akik a márvel egyre fontosabb célközönségét alkották. Az egyetemisták egyrészt kezdettől fogva rákaptak a Marvelre, másrészt az 1962-ben, 1963-ban képregényeket olvasó gyerekek már maguk is egyetemre jártak, és érdeklődéssel fordultak a szex, a drogok, a rock'n'roll meg a politika felé. A rádió komoly szerepet játszottak a márvel és a közönség kapcsolatának fenntartásában és megerősítésében. Lee és Kirby wba ályos rádió szereplésére a Marvel fejlődésének fontos szakaszában került sor. 1967 elején a Marvel kreativitása és az eladási mutatói az egekben szárnyaltak. Karakterei játékok, rajzfilmek és egyéb termékek sorai alapultak, és elképzelhetetlennek tűnt, hogy a cég valaha még ennél is többet érjen. Elvégre Pókember minden népszerűsége ellenére sem gondolta volna senki, hogy egyszer majd ugyanabban a ligában játszik, mint mondjuk a Walt Disney karakterek. Stanley két tényezőt vélt elengedhetetlenül szükségesnek a cég, a Fantasztikus 4-es 1961-es debütálásától számított elmúlt hat évének sikeréhez, és volt olyan okos, hogy e tényezőket megértse és kihasználja. Ezen kívül biztosra akart menni, hogy a világ, beleértve Martin goodman és a Marvel potenciális felvásárlóit, pontosan tudja, mivel járult hozzá a Marvel jelenség megszületéséhez. Az egyik tényező, hogy bármekkora sikereket is el a Marvel, sosem szabad lemondania a nagy erőfeszítésekre kényszerülő kis vállalati mázsáról. Lee szerint, ha elismernék, vagy főleg ha dicsekednének vele, hogy az eladási számaik bőven lekörözik fővetétársuk a DC statisztikáit, noha a DC még mindig vezetett az összes eladott példányszám terén, csak persze sokkal több sorozatot futtatott, mint a Marvel, az kereskedelmi öngyilkosság lenne. Igaz maga Goodman magazin hirdetésekben harsogta a vállalat sikerét, ami érthető is a reklámdíjak és eladások, valamint a cég potenciális értékesítése szempontjából, de bárki más részéről ostobaság lett volna nagyobb közönség előtt hirdetni a Marvel óriási diadalát. Úgyhogy 1967. március 3-án, amikor Lee és Körbi együtt vendégeskedett Mike Hoddle WBA os rádióműsorában, a felvétel Lee Wyomingi Egyetemen lévő archívumában található, Lee elmagyarázta, hogy szerinte hogyan kellene viselkednie a vállalatnak, és ezzel egyben fifikásan bepillantást engedett a közönségnek a színfalak mögé is. Hodl azt javasolta, hogy ő meg körbi folytassák tovább a vitát, amelyet az adás kezdete előtt kezdtek, mire te így válaszolt. Nem akarok lemondani az imásról, amelynek évek óta megfeleltünk, arról, hogy az esélytelenebb fél vagyunk, egy olyan kis cég, amely komoly kihívást jelent a nagyobbaknak és erősebbeknek. Az amerikai közönség már csak olyan, hogyha egyszer meglátja bennünk a vezető piaci szereplőt, valószínűleg másfelé fordul a szimpátiája. Szeretném, ha továbbra is egy kicsi, otthonos jópofatársaságként gondolnának ránk, amely, tudod, még nem olyan nagy és sikeres, nem akkora hal. De azt hiszem, Jack más véleményem van. Kirby határozottan más véleményem volt, szenvedélyesen reagált Lee fejtegetésére, mondván, hogy a Marvel jobb tartalmat gyárt, mint bármelyik másik kiadó a piacon, és én, mint olvasó Marvelt szeretnék olvasni. És amikor képlegén csinálok a Marvelnek, úgy érzem, magam is olvasó vagyok. Szóval szerintem mi vagyunk a legnagyobbak, nekünk kell a legnagyobbnak lenni, és ki kell mondanunk, hogy mi vagyunk a legnagyobbak, és nem szabad szégyenkeznünk miatta. Lee igyekezett kibékíteni sztárrajzolóját, és biztosította a hallgatókat, hogy egyetért vele, de... A közönség általában szurkol az esélytelennek, és szerintem jobb érzés az olvasónak azt gondolni, hogy talált valamit, hogy felfedezett magának valamit, de amint az olvasó úgy érzi, hogy mindenki ismeri a Marvelt, lehet, hogy keresni fog valami mást, aminek szurkolhat. 1968 februárjában Lee kifejtette, mi a siker második elengedhetetlen tényezője, amelyet ő biztosította Marvelnek, és amely talán még a cég kispiaci szereplőként való beállításánál is fontosabb. Így fogalmazott a New Jersey Radgers Egyetem rádiójának adott interjújában. Ez a felvétel szintén Lee Wyomingi Egyetemen lévő archívumában található. A történeteink meglehetősen nagy sikert arattak az olvasók körében. Én meg azt gondoltam magamban, hát a story igazán nem nagy szám. A hős találkozik egy gonoszszal megküzd vele és ennyi. De azt hiszem, a mellékszálak, az apró finomságok és a karakterábrázolások teszik a mi történeteinket jobbá, mint másoké. Lényegében ugyanazt a cselekményt meséljük el újra és újra. Mindig úgy éreztem, folytatta, hogy a dialógus a legfontosabb. Az kölcsönöz a történetnek realizmust, hogy a karakterek igazi emberekként beszélnek és reagálnak. Így aztán azt hiszem, az időnk nagyjából 99%-át a dialógusokkal töltjük. Tucatszor is újraírok egyetlen mondatot, ha úgy érzem nem elég jó. Más szóval, bár az évek során elismerte, hogy az olyan rajzolók, mint Körbé és Ditko jelentős részt vállaltak a sztori megírásában, Lee szerint ő végezte a legfontosabb munkát, azt, ami a Marvelt Marvellé tette. Csak Stelly tudta úgy megírni a dialógusokat, lényegében ugyanahoz a cselekményhez újra és újra, hogy azok földhöz vágják az olvasót. Bármilyen gyönyörűek is a képek, azok mindaddig csupán ugyanazt az unásig ismert sztorit mesélik el, amíg Lee hozzá nem teszi az ő sajátos írói stílusát. És ki mondaná, hogy nem volt igaza? Érvelhetünk azzal, hogy ha a rajzolók jelentették a Marvel szívét, akkor Lee pedig a lelkét. A szó szerinti és átvitt értelemben vett hangját, amely a képregényekhez láncolta az olvasókat. Persze ez egy megnyerhetetlen vita, minden esetre a mai napig tart. 1968-ban egyik sok a másikat érte az amerikaiak életében. Még mindig nem heverték ki teljesen John F. Kennedy elnök 1963. november 22-i meggyilkolását. Amikor már is olyan események rázták meg őket, amelyeket ugyan ma már képesek vagyunk a helyükön kezelni, a vietnámi háború, a polgárjogi mozgalom, Robert Kennedy és Martin Luther King meggyilkolása, de amelyek akkoriban, mintha szétszakították volna a nemzetet. 1968. november 5-én Richard nixon választották meg elnöknek, Hubbard H. Humphrey ellenében, ezzel pedig valóra vált a liberális New York legszörnyűbb brémáma. Ahogy Gloria Steinem fogalmazott a New York magazinban még a választások előtt írt, Learning to Live with Nixon, együttélni Nixonnal című cikkében visszatértünk az 1950-es évekbe. Akkor sem élveztük különösebben, és miután ilyen közel kerültünk alapvető társadalmi változások bekövetkeztéhez, ez, ahogy Bobby Kennedy mondta volna, elfogadhatatlan. Egy héttel később, a november 12-i The Barry Farber showban ban Stanley szembe találta magát az ünnepel pszichiáterrel és oktatóval, dr. Hilde mossé annak a dr. Friedrich wertham a közeli munkatársával, akinek 1950-es évekbeli képregény ellenes hadjárata megtizedelte az iparágat. Munkanélküliségre kárhoztatta Lee számos kollégáját és barátját, és majdnem Lee karrierjét is tönkretette. Mossé Egykor prominens német zsidó családba született, amelynek 1933-ban el kellett menekülnie Németországból a náci üldöztetés miatt. Farber elvileg azért eresztette egymásnak létés mosszét, mert, ahogy a műsorban fogalmazott, érdekelte, hogyan éltem túl a gyermekkorom filmjeit. És persze tudta, miféle műsor vonzza a hallgatókat, tudta, hogy a média erőszakábrázolásának hatása a gyerekekre ismét felkapott téma, amelyben nemrég kongresszusi meghallgatásokat is tartottak. Bár bő egy évtized telt el Mosze és Vertem képregény ellenes ámokfutása futása óta, és bár a már keresztül Lee azóta segített ismét termékenyé tenni a nagy sikerű 1954-es Seduction of the Innocent című könyve okán felperzselt kreatív és kereskedelmi területeket, bőven nem az egészet csak egy részét. Amikor ezek ketten órákon át vitatkoztak egymással, Farber valamint Dennis Marks és Barry Allen időkénti közbeszólásával, Mintha megint 1954-et írtak volna. Mi több, Lee úgy érezhette magát, mint 1957-ben, amikor fel kellett mondani a rajzolói és írói többségének, és emberi őrlánként vészelte át a vihart. De lehet, hogy a vitázó felek egy még korábbi évhez tértek vissza gondolatban. 1948-ban Mossé részt vett Vertem a Képregények pszichopatológiája című szimpóziumán, ahol Vertem, Mossé és más jelentős társadalomkritikusok brutálisan nekimentek a képregényeknek. Noha Mossze nem tudta, kicsoda pontosan Stanley, legalább azt elismerte a műsorban, hogy olvasta a képregényeit. Pókemberről még meg is jegyezte, hogy egy kicsit intelligensebb, mint a többi szuperhős. És arra jutott, hogy ez a figura mindent jelképez a számára, amit gyűlöl az erőszakosabb popkultúrában. Ahogy Leonard Rifas megjegyezte, especially Dr. Hilde L. Mossze, Research Collaborator, Főleg dr. Hilde El Mosze Wertheim kutatótársa című írásában, Mosse gyerekekkel végzett munkáját és a gyerekeknek szóló médiával kapcsolatban végzett kutatásait befolyásolták a politikai nézetei, amelyek a nácik hatalomra kerülését megélve alakultak ki. És a műsort elhallgatva, ez tényleg nyilvánvaló. Érdekes módon Carol Tilly képregénytörténész olyan jegyzeteket talált Vertem a kongresszusi könyvtárban tárolt archívumában, amelyek szerint Vertem hallgatta fárber műsorát és lejegyzetelte a felek főbb érveit. Azt azonban nem tudni, voltak-e bármiféle tervei ezekkel a jegyzetekkel, ahogyan azt sem, hogy beszéltem osszéval a műsor előtt vagy után lee ez a téma nyilvánvalóan sokkal személyesebben és mélyebben érintette, mint hogy csupán önmaga és a márvel népszerűsítését lássa benne. 1968-at írtunk, és nem akarta hagyni, hogy ismét képregény gyűlölő fanatikusok áldozatává váljon, bármilyen jó szándék is őket. Így aztán Mossé és Lee egymásnak estek Fárben műsorában mindketten meggyőződéssel és szempontjuk népszerűsítésének vágyával beszéltek, udvariasan, de nézetükből egy tapottat sem engedve. Némi szürreális színezetet vitt a vitába, hogy bár Mossze a náci elnyomás áldozata volt, született németként olyan akcentussal beszélt, amelyet az amerikai hallgatók elsősorban a tipikus filmes nácikkal azonosítottak. Lee a jól ismert régi krakéllerek, jól ismert régi képregény ellenes érveinek megtestesülését látta mossze ha Mossét Lee az erősebb jogának náci filozófiájára emlékeztette, akkor nincs mit csodálkozni rajta, hogy cserébe Lee, a II. világháború zsidó veteránja, is hasonlóképpen vélekedett a vita partneréről. Egy alkalommal például így szólt. Én személy szerint egy kicsit úgy éreztem, hogy ez az egész olyan, mint Hitler és Csehszlovákia esete. Amint rábólintunk az ilyesmire, a cenzúrára, csak még nagyobb bajba kerülünk. Dr. Mossé még mindig elítél minket, pedig igyekszünk megfelelni a Camix kódnak. Miután Mossé elutasító és leereszkedő hangon arról beszélt, hogy a gyerekek utánozzák a médiában látott erőszakot, Lee így vágott vissza. Húsz éve hallgatom ezt a fajta beszédet. Ugyanazokat az érveket és ugyanazokat a válaszokat dr. Vertem és a követői sosem engedtek az álláspontjukból. Ha elérnék, amit akarnak, egyáltalán nem élnénk egészségesebb világban. Ha nem lennének többé képregények, és levennének a műsorról minden erőszakos tévésorozatot, az ország mentális állapota egy jottányit sem javulna, mert egyéb sokkal komolyabb dolgok még nagyobb hatást gyakorolnának a gyerekekre, cserébe viszont nem találnának többé megnyugvást a fantázia világában sem. Tudja, mitől félek? folytatta. A fanatikus jótevőtől. Tőle nagyon félek. Félek attól az embertől, aki tudja, mi a helyes és helytelen az én gyermekemnek. Félek attól az embertől, aki, ha írok egy szerintem élvezetes és szórakoztató történetet, és komolyan hiszem, hogy én ezt épp olyan jól meg tudom ítélni, mint bárki más, és tudom, hogy nem vagyok az ember, akkor az az ember jön, és azt mondja, ez nem jó, mert én azt mondom. Miután sokáig hevesen vitatkoztak arról, hogy a gyerekek utánozzák-e a médiában látott erőszakot, vagy hogy a biblia és a klasszikus mitológiák jobbak-e, vagy rosszabbak-e a szuperhősképregényeknél, Mossze végre eljutott ahhoz az érvéhez, amelyet láthatóan a legfontosabbnak érzett. Pókember, Superman, Batman mind ugyanolyanok. Pszichológiailag mindegyikük pontosan ugyanaz a karaktertípus. Nagy erejű, izmos férfiak, hősök, akik minden problémát fizikai erőszakkal vagy fegyverzettel oldanak meg. A törvény nem számít egyszerűen csak önbíráskodnak, hogy véget vessenek az aktuális konfliktusnak. Ezek a karakterek a demokrácia antitézisei, mert izom szuperemberek, a fizikai erőszak és a hatalom báványai. Aki bármit tud a fasizmusról, arról, hogy mit képviselt a nácizmus, tudja, hogy ezek a karakterek pontosan, pontosan Hitler társadalmának eszméit testesítik meg. És a vita így folytatódott tovább. Mindkét fél gyűjtötte a pontokat a maga oldalának. A naptár 1968-at mutatott, de Lee és Mosze számára, mintha megint 1948 és 54 és 57, vagy akár 33 lett volna. Ha Beri Farber nagyszerű rádióműsorra áhítozott, hát aznap éjjel megkapta. Lehet, hogy Lee abban a hiszemben sétált be Farber stúdiójába, hogy ezúttal is népszerűsítheti a képregényeit, és tetszeleket a rádiót hallgató lelkes rajongói előtt. Ehelyett az este során ledobta a vezérszurkolói állarcát, és kőkeményen célba vette Mossét. Lee úgy látta, hogy Mossze idealisztikus és elérhetetlen célja egy erőszakmentes világ megteremtésére, nem csak a megélhetésére jelent fenyegetést, hanem a szólásszabadság és a szabad gondolkodás elveire is, amelyeket pedig mindketten osztottak. Valószínűtlen, hogy akár Lee, akár Mossze bármiről is meggyőzték volna egymást, de így vagy úgy a műsor végére Lee jobban belenőtt az iparák szószólójának szerepébe, mint addig. Erre a szerepre maga nevezte ki önmagát, de úgy tűnt, nem is tudja vagy akarja betölteni senki más. Talán túl sok képregényt olvasott és elhitte a saját maga keltette felhajtást, de Stan Lee szándékosan vagy sem, valamiképpen átalakult az emberré, akinek küldetése van.